Falëndërimë të i takojnë vëtëm Allahu Subhanahu wa Teala Allahu në falëndërojmë Për i ti falëndimë Kërkojmë dërse salavatët dhe salamat Të gjithët të tubora Të kënjëri u mëjëz gjedër Muhammed Mustafaj alaijë salatu vë selam Bishuk të ti bestik Bëfaminin e ti të ndërshme Dhe jdo besimtar I cili ndjek rrugën e ti Më të mira dhe në ditë Në së do Në rua bëzër Në rëzër në të të të të të t gjithë gjithë toka ajo është e dallë duke shkofit ndërmjet zonave dhe të tjerë të shkallëta por shtatëca e rrugës së flasë të natën e tretën ajo e cila kanë arritur neve prej jalove të sotme kanë kapëlu di sa prej vend të shumta mirë por ne do të vazhdojmë lejnë zonën e xhalon të temën se ne e kemi zhvilluar dozë se i forqet sori e cila po qarkullon Në shumë bre vendet dhe të ka filluat në vendin ton Atere neve nuk në ngendet posë që talusim Allahu në gjelë gjelalu hu Që Allahu talarban dësë mundje Pre neve Në mundasë përvon me diçka e cila Së kemi mundësi me bardë Por si do qoftë Neve ashtë e vërtejt kjo e cila Thuat apo është kurth Që të dhja në Kur'an figurojnë si bela Pra edhe nësë është e lëshuar Pre janës Allahu në gjelë gjelalu hu E që neve nuk kemi mundësi Gjithmon me bardë Kjo është bela për Allahu u gjellu ala, po nësë është kurët që e ka bo dora njerit, atër kjo është bela të sinë e ka bo dora njerit, në sinë i ka tonë leja Allahu të bare kjo vëtjala. Andaj Allahu u gjellu ala, shpesherë kemi përmenjë se bela t'i qonë laraman. Andaj azapin e firavunit që e ka, ka bo firavunit popullit të bivit e israelit, Allah vë ka qëtë bela, është sprovë. Andoj në cilën doqof Nga se i shojmë disa për e njerëzë Kanë tendensë të shpjegimit Të, të diçkaj e cilës e kupton asë kush Dhe kjo është pregjërave të kota Për adë nëse është konspiracion është zhbela Që ti t'kap konspiracione Dhe ti e i pafuqishëm me Me ndryshu t'i shkanë nga gjendja Adë nuk në atakon meve Pos që t'marim uh, Me kujdes Gjdo shpjegim Dhe në kurorë në kësajna Talusim Allahum të barë e kjo e tala Që mësë nësë përvojnë mas një bela Me e vedet vazhdoj me lene Zodin Gjellalu Në emra dhe sisit Allahum të barë e kjo e tala Sot i kemi dy emra Në faktë është një emra është dy emra me një mana Do t'i marë me dy për një herë Përshka këse janë të një kapitullit Dhe është emri Allahum të këbbir Në surën e lë hasher Vazhdojnë Allahum të barë e më përmen Emra dhe Thetë Allahu Jellu ala El Mutekebbiru El Mutekebbiru Në këtë mana Në këtë do më tha një kare dhe emri Allahu Jellu ala El Kebir El Kebir Edhe El Mutekebbir Janë dëmërët Allahu Tëbareke Vëtana Të silën rëth një Dhe njët një botë kuptimi El Mutekebbir Karë njëherë në Kur'an Karë në surën El Hasha Dërsa emri Allahu Jellu ala El Kebir Karë Në disa prej ajetëve Dikur në gjash ajetëve Ka arë emri Allahu Gjelluala El Kebir Emri Allahut El Mutekebir është njëndër emrat Të cilat Allahu Gjelluala i ka zxed Që të përmendët në ibadetin më të madh A da në themin në filimin e namazit Allahu Ekber Qaj i ben Allahu Ekber Pro krej që këna me morën këtë emr I bjen të këbiri Allahu Ekber Ekber krejt me anat E emrit mu të kebir Edhe emrit Allahu që el kebir Ti e thunë në gjdo namaz Kur të ishtë namaz Pra kur të ishtë Allahu ekber Allahu është mëj madhi Kë thamë që Allahu është mu të kebir Edhe është el kebir Dhe shka mbi këtë kebir Pra e është ekber Pra mëj larti në Në atë që a quimë në kibër Jo në kuptimi dhe se ne edhe në shkën me indja Që të da shpigojda Që ka të podanë dhe zërë mu të kebir Kanë thonë djetarët, është nga rranja e fjales kebura, me bëmë, kebura. Që i bje, adhume, është i madhë. Ditshë gjësenë që ka është e madhe, në qenjë në vetë, i thonë kebir. Mirë po, ku është dalimit animes, mu të kebir, eh, emri që kalojë el Gjebar, emri el Muheimin, emri allot el Aziz e zëtë, qet qet bosht sillën andaj e thaj ibn Kaimi se emrat el Aziz, el Malik, el Muheymin, el Jabbar, el Mutakabbir janë një një burimi por kanë dallime të të imta mes vete. Ku është dallimi mes këtij emri dhe emrave që kaluam? Emrat që kaluan të ndëruan Zot, kanë bën shumi të apërtura, edhe me çënjen po kanë shpësh të bojnë me kanë kanë shpësh të bojnë me me veprat e Allahut te barekehu te ala. Dorso Allah el Mutakabbir O shënjëja e tij e madhe. S'ka më të madh se Allahu te bareke ve teala. Nuk ka më të madh se Allahu, ja ndaj Kardit Gabrielit dheve se Allahu gjë loala ka përshkruajt vetveten me kibrio. Kibrio do mëndon madhë me maloshti, me madhështi e cila nuk ka mundësi kurrgjëshme me e përfituesh që ta shoh me tek tek dobit. Kanë ndonjë art në aspektin gjohsor, thot Ibn Sejida, "El kibaru naqidu ssigar." Kibar Pra, nga kjo rëna e cila është marë elmut e kebir, është komplet e kundërta e vogëlsis. Pra rap, fjallën e cila përbantë prej kefit, bez edhe ras, e cila bëjen kebura, pas ta i kanë zirë kebir, elmut e kebir, këtë kjo qka të më thonë e kundërta e gjithasenit vogël. Pra qka ka të qka ka e vogëla, këtë e kundërta është elkebir, është e, e kundërta e kësajnë. Andaj kanë përruve shumë shembëj për, për, për këtë mesele Ka arë nësurën Jusuf A i të trotë e një Kënë aspektin gjuhësor Pasaj do të dalë me të emri Allahu Uxilua Qëka do më than Elmut e kebir Kur ka galu Jusufi Për anë aty nëve grave Kur e ka bo ajo hazër Gruja e princit Që tja u prezenton Jusufin Në dhe grave E kanë qërtu Pse ti po ban uh, Po merë hovë Masë Jusufit A.S. Thetë Allahu Uxilua Felem mara ejnehu akbernehu. Shikën që ka është preja Felemra ejnehu Ekbernehu Kur ato grat e pan Jusufin E di një rast i kur I kanë prejdur Qka të të lau para se mi prejdur Ekbernehu Ekbernehu Qka të të në nëdhan E zmadhuan ha, Në duke të tërë Pro kure kanë pa Kanë thonë sa i madhë Në kuptimin e bukuris Ja u kazonë zemra Pro atë shumë Uh, Kallon gjur Pamja Jusufit a.s. Të gratë E ed, gjitë të asajkoj Sa që të të Allahu u gjitë lëvala Kur e panë atë Ha ekber në hu E panë shumë kibir Në kuptimin e bukurijës Ka gjithashtu kibirija Të të Allahu u gjitë lënë sonën jënus Va tekune Va tekune lëkuma Al kibirija u fil ard Faraoni ju ka thanë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 el kebir shumë i madh ka ashtu në surën el hax ajeti 62 wa anna allah huwal aliyul kebir vërtet allahu është el ali ilor do shohim te ibn allahul aliyul kebir i cili është shumë i madh i cili është shumë i madh çka do të thonë për allahun el kebir edhe mutekebbir thot qatada qatedi ka shumë dietar të të harasim të muslimanë Ka thonë, el mu tekebbir, ej, tekebbara an kulli shërë Shiko, shiko si si ata gjdo emër e kan lidhë në një bosht të emërave të Allahu te bare kjo e te ale Thotë katede, mu tekebbir është ai cili ka të regu së shmëj madhë sa me bosharë Pra Allahu në një prekuptimi me dhe mu tekebbir, që do më thonë, ka të regu Allahu në kryimin e ti Dhe në shëriatin e ti Dhe në veprat e ti Së është më i malë se me boshar Nuk banë sharë, Allahu Gjellu Allah Pse nuk banë sharë, se s'ka nevoj I malë nuk banë sharë, se nuk ka nevoj A dojë shikur që dhamë të imri El Melik, El Aziz, El Muhajmin Pas që lartësia e ti nuk prej e këtë Ska nevoj e i dikujna, i bosharë Nga se shërë, pse bohë dhe zërë Nga ngushtimi i i nevojës, kërë të ngushtën ti një nevojë, pas të i mundohësht me bosharë për me e shmangat atë të keqe. Pas të i kanarë disa për i shpjegime të ulemahë, thot imam Kurtubiu el mutakebbir el ledhi të kebbarabirububijetihi felashej e mithluhu. Thot imam Kurtubiu, mutakebbir për Allah unë dhe më thanë, i cili është lartësu, është i madhë me të qenurit zotë me rububijen e ti, Pro, është i madhë me të qenurit Zot Pro, rapë, thamë është kujdestar O rububije dhe mëdo në kujdesin ndaj krejësave Tani emril më të kebir Në e përmendëm të reguat kush nuk e ka harrua Gjdo emër ka lidhje me tjetërin Pro, nuk këndë një emër i Zotit Vetëm se ka lidhje me një emër tjetër Tani emril më të kebir Si bje, a i cili është i madhë në rububije në ti Kebir në rububije në ti Asnjë sen nuk i ngjasson atij. Asnjë sen nuk i ngjasson atij. Subhanahu wa ta'ala. Për sa e ka thonë, el mutakabbir an kulli su, është më i madh se më botë keqe. Osh Allahu më i madh se sa më vënë të keqe. Dhe Allahu xhalu wala është ai i cili ngritet nga gjërat të cilat janë të liga. Nuk ka në cilësite allahu allahu të Allahut liga. Ndaj kërcëzon emrin Allahu te bareke wa ta'ala, el Mu të kebir Thot i mru gjeriri Emri mu të kebir Edhe emri kebir Silën rrëth, rrëth një kuptimi Ka thonë El kebir El adhim El ledhi kullu shej in dune Vela shej e aqva më min Qëka të mëndon të një e kebir Oti është e njëta Ka thonë El kebir El adhim I madh Arabët gjdo sen Qka ka qenjën e madhe I thunë kebir që ka e ka qenjën e madhe i thonë kebir ka thonë el kebir a i cili është a që i madhe gjdo sen është në nëta gjdo sen është nën Allahum subhanahu wa teala wa la sheje aqdha me min s'ka di që ka matë madhe se Allahu të bareke wa teala ka thonë imam el khattabi Na imn Allahu al-Kabir qathun al-mawsufu bil-jalali wa kibri al-sha'ni fasaghara duna jalali kullu kabir qathun al-kabir al-khatabi jare bidetard maita muslimana qathun al-kabir eshta icili cilsohet me çdo send qe eshte lart çdo silsi qe ka e ka te madhe çdo silsi qe ka e ka te lart dhe ai icili çdo send para lartësisë ti duket e vogël Kjo është imre Allahu Gjellal, El Kebir Në dojë pengamberi sallallahu aleyhi sallem Për të parafru Emrat e Allahu Gjellal, El Kebir, El Mutekebir, El Muteali -Mute Që ka thanë Kitë të qijët që e shifë në ju Shtatë, në një pale, shumë Një edhe gjash pale tjera Nuk i shohim, kjo pjesë Pas taj vjen ujë Pas e vjen sidra të lë mund tëhe Pas taj vjen arë që Allahu Gjellal Kretë këto kër një ka përshkujt Për një një njëra Shkretirës. Pro gjithë monë është, ajo më lartë, krasaj më poshtë, si kur kjo e poshtë me ashtë një halkë e gjithë me në shkretirë. Si kur një halkë e vogët e një gjithë me shkretirë. Dhe këta mundi me pa, djetë, që ka thonë Sheikë, këta mundi me djetë që botrat janë të rumbullak ta, galaktikët janë të rumbullak ta, dhe gjithë dë njëra krasë, cjetërës më lartë, kjo cjetërë do këtë si një halkë e vogët, për po, para me ndoj Andaj El Kebir dhe El Khattabi është të gjdo sen kër e krahasonim Allahun është shumë e vogël është shumë e vogël Andaj kuptimet e emrit Allahun El Kebir s'ilën rrëth 4 do me thonje E para për i tëre është mëj lartë se me boshar Nuk bandë kësia Subhanehu dhe tëla Kjo e ka im në kuptimin e emrit Allahun El Kebir E dyta për kuptimeve është se Aj në gjdo Cilësi që ka e ka Kër kush nuk i në gjasonë Per aloja është as i madh që nuk ka dënë cilësi dikush që mund me pasit Allahut te barekote ala e treta krahasallahu çdo sen zvoglo krahasallahu çdo sen zvoglo edhe e katërta i tër sultani zotësia pushteti mavështia e çënjes dhe e veprës oj vetëm para aloho tabaraka wa tala këto janë vëzhgjet kuptimet Gjuhësore dhe do me thanse për eminë Allahu Tebare Kjovajtjala El Kebir. Të nërua, vëzër, neve përmendëm në disa për ligjeratëve se këtë sikl i ligjeratëve qëllimin e ka më shumë të gjurë mëtë. Neve e dimë se masën se na u ligjerojnë, nuk, nuk janë të gatum dhe ajo është normale që me ndëgju detalët gjuhësore dhe akademike djetarëve rëth jo emrit, po janë më shumë të interesuar për xhurmët i manore. Andaj kjo është shkurtimisht, nëse nëse i kthehemi dietarëve kanë folë edhe më shumë. Mirpo ne do të ndalim më shumë në këtë ligjrat me domethënjet i manore. Çka duhet si nasi musliman, krahas këtij emri me lan nxemrat tona, kjo është shumë e në rëndësishme. Ibn Qayyim al-Jawziya kanë një libër të quajtur Madarij us-Salikin. Kred librin e ka të sill rreth kësaj, Iyyaka na'budu Dhe jake në staim, nërsa kejtë zotësia Allahu cilë të redhë, cush me i madhë. Dhe do të citojnë a, shumina, do a fjarë të ibonkaji me gjëzije, se emri Allah të elmu të kebbir, është baza e cilësive të cilët rëbri të cilët, cilët kam provu me morë grimësën nga jo, Allahu i ka landu dhe vijuar. Më në menë, këtë emrë tani ku jemi këtu. Andëj sikozën adhurimin më i madh i muslimanit, i cili është namazi. Me çka fillon? Allahu akbar. Me namaz az grinca, që dikush mundohet Zotit me amor këtij silsi, as Allahu e lën anash ulzimit. Derisa robi të nshtrohet me tër çënjen e tij atarë me ulzimit. Përndryshe, çaka kok kibër, çaka mundot me shfavzh ndë një prej mvdhstitve, Allahu xhelala e ul atë. Andaj, i mënkaj me gjëzije thot, i tërë emri el kebir, gjurëmën të robi duhet me pasë ulljen. E ullja, që e na e përkthejna me gëtë gjurën e moderne, modestia. Por në gjurën alabe kanë një këptim pak më të, të detalëshë. Andaj, emri allaut el mut e kebir, nga gjurëmë që duhet i lenë, cilja është lezër, është modestia. Para se shkojmë te modestia nga se aty është i gjithë thelbi këti emrit, një i këtij emrit, ne do t'i përmendim disa prej disa prej mësive të xhangërit dhe atarë në këtë emër. prej mësive të xhangërit dhe atarë nga emri Allahu xhelalu al-mutakabbir al-kebir çatë li është që robi në zemrën e tij tadince, qenia e Allahut është më e madhe se të kapet me me truq Adho, kjo është kitë problemi ateista, dhe sa do të vim në në fund të ligëratave, me lejnë Allahu Gjilola për ateizmin, andaj, emri el-mutekebbir, ne e ban neve të qartë, dhe ne e vendos neve kufirin, se s'kemi mundësime dalë ma ndaj. Për Allahu është maj malë se neve me në ushfash me shenjën e tina. Andë ka orë një hadith nga pengamberi sallallahu alaihi sallam E së ndjetarë të kanë diskutu në aspektin e zhëngjiri Nërsa Shekhu samë të imi e thotë, hadith i manane ka tamam thot, Ka thonë pengamberi alaihi sallatu sallam Hadith se kanë zhër imam Tabarani Ka thonë alaihi sallatu sallam Të fekkeru fi ala illa Wa la të fekkeru fi fillahi azze vojgel Ka thonë pengamberi alaihi sallatu sallam Meditoni në begatit dhe kriimin Allahu gjelli gjellalu dhe mos meditoni në qenjën allohu të bare kjo e tjala pra njëve lezër përshemi zona ku është blokue gjdo ateist apo pabesimtar apo bidat gjin aspektin e, fetar të akides ku e nga truë të, të medituarit në qenjë andaj krit filozofia si dhe me e kap qenjën e zoti gjelluala dhe e ka kap dikush s'ka mund si andaj për nga mësa me ka ndalë këtë rukë pse kote kje dhe Kanë provu njërzit së mundësh Por nuk mundësh ti Sa të do me studiu me kab Nga qenja Allahu u gjeljala Si do këtë aj Andaj është aj mëj masa ti me ta shfaq qenja Andaj Musa a.S. Kër i ka than Allahu u gjeljala Më shletë të të shof Allahu u gjeljala që i ka than Lenë të rani Së mundësh me mba Në këtë dunja së mundësh me mba Pase i ka thanë këta u ka kodra Allahu pjesë të nurit të ti e ka shfaq Një pjesë dvogël Dhe ka shuit kodrën, e ka qa kodrën, dhe ka jali vanosur, Musa jale i, i salatër samë. Andaj, prej asaj që duhet të adim, besimtari, në raport me njën Allahu që el-kebir, -El edhe në El mutë të kebir, është që mustë të rvatë me trunin e ti, ta svidon qenjën Allahu të bare kjo vëtjala. Nga se, nga se do të lodhët, edhe në fund do të svidohët. Nga se do të lodhët, edhe në fund do të svidohët. Prej asaj që ka m Të mbaj të rrit Me të math I takon vetëm Allahu të barekja vë teala Nga saj është haq Ajo është i vërteti Andë nga tham e, Emri kiber Të na nga sajdim që i përdojnë për mendje madhësi Por i bënkajme e ljuzi e thët Shumë prej gjërave të sëtë Të Allahu janë haq Të robë janë batil Shumë të janë batil, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe se të Allahu janë Si fatët që në smina mi kapsi janë Të robë janë organe Nëse kupton këtë mesinë Përse Allahu t'i takonë më mbajt Më të madhë Nëse është hak subhanevë. Nëse ti skime që ka më mbajt i madhë Gjitha i ki duazume Gjitha i ki të martë të briti ku i tjetër Ta në shiko Neve kërë themi Për shemë Për Allahu në gjelële ftyrë Allahu Dorë Allahu Qenja Allahu Kamba Allahu Këtë janë Si fatët që i ka Allahu I ka p Mirë, djetarë kërë kanë dhënë, si me ba odalimin, dhe sot dikush, të cilësi dhe të cilësi, për Allahun këto cilësi, dora, ftyra, kamba, se të janë pohume në Kur'an, për Allahun janë cilësi që me indja jonë është më e pahafë se me, pa me kapë qësh janë ato. Ndërsa nëse dhue, këto të na qësh janë, këto të janë organe, gjymëtyrë, që dora, që dora apo bëm për çka ti do marrë prej kocit e cila mund të buqputë këto merat. Mirë, dora t'njëre ç'kjo? Termi dora kur Allah e ka pohuar për veti, apo nuk oj gjymtyr sikur ajo ne. Ja. Nuk oj gjymtyr. Për të thënë për shembun ti mundesh të mos bukam me ta, apo pa kam, pa ftyr, pa dorr, pa sy. Si. Andaj kur themin at dora Allahut, është për çdo lloj çka që thon shej Xusam Demië, para se mund gjonë krijuam as ti dorr. Nëse donë me, me hekat zonën e shubuhateve Që që i bje dorë Allahut, thyrë Allahut Para mendoj kur s'ka pas asë një kërjes Allah e ka pas dorën Cilës dorë i kanë gjasuhe Kur s'ka kur gja Kur kujna Si kur që si kanë gjasu para, para se mu kanë asë një kërjes Edhe sot duke në gjason Asë një sentë Andri kur njemi tani të Elkibrija Të të mbajtërit me të madhë Allah u ti takonë mu mbajtë me të madhë Se si ka të cilësit, ajo zot Ajo zot Andë e përshemull, Allah u gjelluala në shumë a jetë e ka në nëshymuë të përmendurit dhe begatis. Andë e Allah u gjelluat, kaulum ma arufun, khajrum min sadakatin, të të bauha edhe. Allah u dhët, një fjallë mirë, që jathu dikujna, është ma e khajrit se një sadakat të cilën t'ja pason t'ja zon kryën, t'jë lënduë. Mirë. Shikoj ditën këto dy dy de dallimet shumë të qarta. Allahu thotë, më ia thon dikujt një fjalë të mirë, ama mirë se mi dhon, kështu praktikisht, ama më azon qri. Para shtroht pyetja, a nuk e ban Allahu me nevet njëjtën? Po. Allahu na jap edhe na përmein. E pse për, për Allahun është e mirë kur na përmeinë për, për robën jo, sa ati se aty i takon. Se ti tish e përmein kur ti e të dhon tujën. Ne de ke mort, bi Allahut, për jap ti çelëdhu Pea por me, o po, pezaën krihen me mallin e huij. Apo, i kushtot punën ku mfitun duçan. Po ai deçaniot, Allahu e gabon me armishteria dha mallin e ke morr prej Allahut, prej resurseve natyrore dhe e ke bëu bon mall dhe e ke çit në pazar. Por ti vetëm jetu manovru me mallin e Allahut, andaj Allahu ti takon me ta Rahman, Allahue, men, por me. Shemsur Rahman, Allahu jaje por me begati. Po kujton e kta, kujton e kta, kujton dhe thot kujton se unia ja e ku mundon. Andaj shiko E një të vejpër Allahu e përmen I takon I takon me të përmen Kur të përmen Robi Të ranona po Qëma e ki po njëri Deri se a kemi përmen Në Meselën Se ne kam përmen Djetarët Se një në brin djetarëve Të më dhejtë muslimanve Ameishi Ka qenë muhadith I madhë Kërë në aspektin e, e Humorit Për përmendet Sa për të relaxu Kuptimin Ameishi Këka dhe një dhurot, një dhurat N Edhe pasaj njësë dhe ka vetë, ka thonë, Hoxha qëshishtë bustani, ka thonë i mirë. Pra prapë ka njështë qëshishtë bustani, qëshishtë bustani. Që ka thon, ka qen, djetarve, muhadid, i ka thonë Hoxha, Ameshi, ka qenë nërënë për i djetarve, muhadidh, i që i ka nëtonë djetarve kam ledhë mësë hadidhë dhe shpirtit lejtë. Një ka qenë i lejtë njëri ju. Ka ka thonë, o se nalë, u mëzë vetë, mëzë se për velli. Njëri së duronë, njëri mëja pë Ose për hek i kecët Ti ata në ditë në tashkime vetë Qishke e kipat i kushtë Ta eb një dhëratë pas dhe djetë vetë A e mame në kërta për të dhëratë në ratë Po lejem ose u ka krya jo Andaj për Allahun di shka në shte mirë kër e banë Andaj përshimu mërë e përshimu të cështin e vdekjes Allahume ti mu bo sebe Padrejtësish më jamur di kujtë shpirtin Quhët frasje Po a nuk e bërë Allahut njëjtën A më Së mund është ati me ju këndërvi Pra, njëti veprim Allah e me redonë shpirtin për trupit Edhe qojnë, vdekje Kur kush nuk revoltohe A në dhe ka dhe Dhe kur kush, asë një njeri kur t'i desh dikush i afer Pa dë një sebe, pa dë një vrasje Zdikuit me i pëgrije Allah e dhe dhe ka bërë A më me di që dikush apo sebet Ha, s'ja falë kur Pse e një ta vejpër Se zguzon ti më ndryj ti kundrin Allahu xhelalu ala. Andaj ze ka shumë şeym bol, ne vetë të përmend më her pas herë, por janë disa vepra kur i van Allahu i takojn. Kur i van robi nuk i takojn. Për tyra kebiri. Mumait më të madh. Nuk i takon robët mumait më të madh. Gjithashtu kanë përmendë jotarët se sevepi më i madh që i ka bën njerëzit më bë pavësimtar është kebiri. Andaj mëkati i parë me të cilin u zhba Allahu xhelalu xuna në universi është Më ka të iblisi Qëfar ka bo iblisi? Ebe, washtek, bëra, wëkene Minë e kafirin Andaj do shë i khlusam të i mija Të qëtë dhe me lë kibru Kable lë kufri Kibri në egzistencë u konë për a kufrit Andaj kufri është degë kibri E jo kibri degë kufrit Në disa njëzë këto nuk mundën me Por shëmë shë i khlusam të i mija Në njëmër e fitë falët të ti Kibri është më i këtë se shirëku Kibri është më i keq se shirku, ndërsa me fol për Allahun um, pa dije um, më e keqë se sa shirku. Dizajner, për shembull, nuk mund të rendit këtë hartë, pasi shirku vlezë ka ardhi si rezultati i kujna, i padijes, e padija ka ardhi si rezultati i kibrit, se më pas, mos më pas, po sikur ti të mësoj, më pas mësoj sikur të bësh shirku. A e kuptoni këtë? Rënditje të xhinxhir që ka pa po Allahu gjithë në në univers. Prandaj Më ka ti parë Me sinë Allahu t'i është bëjë gjuna në tokë Cili është Kibri E Allahu kërë i është bëjë Kibër Qaj ka thënë O oh, kërëq Së takon ti në univers me bëjë Kibër Nuk i takon një njerit Su kon heqë një kryese Su kon heqë Më majtë me të madhë Kujtë t'i jo majtë me të madhë Anda shë e khusam dhe i minë Një prefitfavet e ti Përështu Kryesa e u rren Që dikusht i njajshëm Dhe kjo është se bej pikit luftave ndu një Apo, shumë përse bërën dhe luftave ndu një Se njëni zdurën tjetëri njësoj mi u bërën ma i madhë Apo, shumë, loj njërzor nuk durën mi u bërën tjetëri ma i madhë Pse, sepse oren rivali, apo ajë cili është në gjajshëm, mi u bërën ma i madhë Tho që e khusam të mje, mësë me ndërhin feja, kurë si shërënit kjo punë A dojë dhe sërëndit këtë kurë Ando ishe njësë ku, ku s'ka fejë, s'kanë mundës i kur. Shiko pushtetit, kanë mundës i më konë diktatore, komuniste, mirë po në periudh e cilë e ndërpreja. E se vjen një ditë, shpërfen, revolta e njerëzve dhe, kanë nërdzu njerëzit edhe sistemi dhe sëtë frimë së në kanë morë pëja të një. Pse? Se njeri u s'duron. Kur duron, vështë në se ditë se Allahu i lëja e kalon. Allahu i të kalon, atërë po. Por ndi që nuk pranon. Andaj, Kibri, e Po mundu me emitu dikush Allahun këtë sifat Qëka ndohë dhe zër? Andën shiko për ingamberi sallallahu a.s. Në ka zhune e vadin sa i Bukhari sa i Muslim Iblisi qka mundu me po dhe zër? Mudahatën lërrabbi gjellë gjellalu Mundu me emitu Allahun gjellalu a.s. Se, ka thamë për ingamberi a.s. Iblisi evnon një fron midis detit Evnon një fron midis detit Dhe vin delegacion edhe ushtar Qka i ka qua dhe i apin raport që e khlusam të imi e kërë komendon në gëtë aditë që ka thotë kjo është imitimi Allahu Gjellë Gjellalu Allahu është mbi arsh i shlonë me lëhasët dhe i vini i raportojt që ka nërë shumë aditë tani kjo vejë për e i blisë imitimi vejë dhe së Allahu Gjellu Ale andë një ditë për ditë dhe pengamberi sërë Allahu Gjellu Ale e pa një shok të ti e budu gjanën e pa duke e majtë vetën më të madhë në luft Dhe normal e kali e ka atë stilin cila të kryon I thonë hujale Imaginatat të të larta Pale ku ke hip Edhe e pa po, duke shku nga armiku mirë Po me atë stilin qidoj, eci, që do dhe Kështu rrubes kër eci qështu eci Kjo fatkeci Tha pinga me sram A beshivni këta? Po Tha Allahu s'ka ditë shkat që e urejnë ma shumë Se kjo e hecme Përvesh qëtu Përvesh qëtu Se ne mërtë Allahut Allahu gjeluala a i ka dhon leje, për ndryshe për ndryshe që i shqyt kibër për ndryshe zër, i shqyt kibër andaj dhezër mëkati i parë mësën e është bë Allahu Gjellu Hala mëkat në tokë në univers është mëkati i i kibërit në Kur'an e gjejmë sa Allahu Gjellu një pjesë të edukimit njërzve e banë në përmjet emrit el-Kibir në surën në njësa një për e modelëve të Kur'anore ka shumë dhe dhe e për kontekst, s'ka atë shumë material të se neve nuk kemi mundësime e mbletë por se shkurtimesha dhe shkana mundësën Allahu Gjelluala Surën Nisa, ajeti 34 Allahu flet për edukimin me zburi dhe grujës para mdo dhe zër Allahu në përmet emrave të ti i regulon ropë të vetë shka thëtë Allahu Gjelluala ajeti 34 surës e Nisa Wallati të khafune nushu ze hunne fa idhu hunne Vëhgjuru hunne fil me dhajihi Vë dëribu hunne Fe in e pa'ne kum felate Bëhu alejhinne se bile Kjo ajet normal E kanë keqë përdorë shumë Për njëzët me padije në njarë me tendenca Thëtë Allahu Gjellole Ato gra bashkëshorte Të cilat ju kini dro Tutë se shungoj njëve Që i bje Se esenca është burin Mengu Gruja që ka dhe të lojë ato gra që ka ju tut një sesiongojnë e pëse është normal me të ngu po është normal me të ngu që ka dhe të lojë gjelloha fa iduhun këshilon ju ato gra njerë këshiloje pasaj nësës bandu bi këshilo u eh gjuruhun në film e dhagje atare bëni një lojë embargo në një lojë izolimi izolimi në shtratë rë izoloni musë që folë një kështu më ratë Pas taj, nësë s'ko të bi Votë dëribu hunne Votë dëribu hunne A tërë thot Godit në, ka nërë dhe të fësir Godit je cila është Eshtime vogël A ka në kanë dhonë, komentator Darben në gajra mu berrihin Një godit me e cila Ha? Nuk dëmton Jo me mor Që kiq Që kuptojnë do jo, Ajo është pëshmi dhonë mesaj Gruja është e e gatume, me e kuptu mesajin. A nëj, në shpesher thamë, dë njerë pi padizu njerë pi tendenceve, që këtun Kur'an shkru në me e regruën, nuk shkru në dhe zërë, shkru në me e qërtuën. No, djetër ka thamë, shkru kërë kërështinë, e, hey, drejtojë, pas taj njerëzit i komentoj me te këtë veta. Qëka të të Allahu qëllë ala vazhdimë? Fe im e ta'ne kum, fe la te bëhu alejhin në se bide. E nëse ato ju b Atër më skorkoni më ju Mi uhip në qafë atëna Nuk përfundon në rikaj Ta një Allah u gjellohala Shiko Pas i i dha shumë hapsirë burrit Toshki mundet më, më të kepir Shiko Këshiloje Esenca me të ngu Këshiloje Apo Largoje Godite pak me të lejt Tash burrit dhot Epo pëshe Kitë ka unë e ko kam favorit Apo Qëka dhët Allah u gjellohala Ko më kanalë Inna Allaha kana aliyan kebira. Kan vdonë të ç'ky ajet i fun fun. Vërtet Allahu është i lartë, kebir. Çka është? Kan vdonë mi athi kibrin burrit. Kibrin, s'e? S'do më më të thot, ha, ç'shpo doaj dash ç'shpo do më morresh. Allah do të ka dal. Kjo është sa më rregullu raportin. Mos u bamu të kebir. Se Allah është mbi ti, ta dish. Sigurisht pe e pejgamberi s.a.s.e.m e pa ni sahabe to pak to e shërtorin e vet. I shkoi prej papat dhe i tha A e di sa Allahum bi tyje A ma i forë se tim bi këtë njëri Apo Kërti mërë dë njërë shejtani për para Da është da i vladin, da është da i grujes Kujtojëni se në Allahum o kebir Allahum ma i manë sa tim da i grujes Dhe tim da i vladin Tim da i puntorin Allahum ma i marë Ta bjen belan ka se, se prej Andaj, ka ndonë djetarët Kjo është edukim Në përmjet emri të Allahu Gjellë Gjellalu -Gjell El Mutekebje Këto dhe zërkoha dhe Djetarë kanë përmenë shumë brej dobi ve neve, dëshyrojmë që të dalim të një piesë, e cila është piesë më, më interesantë e i bënkajim, El Gjozi e Kufletë për gjurë mëtë, e emrit Allah u të barek e vëtala, el mutë kebër. Thot, i bënkajim, El Gjozi e në medar jussal, ikin, vëllim, i gjusë salikin vëllimi i dytë, thot, faslun, fi me fasidil kibiri, wal hirsë. Thot i mënkaj i mellëgjëzije, duke folë, ka folë edhe për parë dhe prapa, njeve të tashkoqytin vetëm një pjesë, thot kapi i tullë mbi të këqijat e kibrit. Shko, shko që varëhyrje, kapi i tullë mbi të këqijat e kibrit. Këtaje për Allahun, kapi i tullë mbi të mirat e kibrit. Pra, për Allahun, kibri, në kuptimin, lartësia, mbajtëm i me të madhë, është e lëvdyshme, për robin e keqenë. Andaj ka disa të cipër Allahun janë të mdoja Për robin janë të shëmtuar Thati për në kajim El Gjozia Fë ehlul kibiri Wal israri Wal ihtijaji Bil aqderi maa shejkhihim Wa kaidihim Ile nari iblis Thati për në kajim El Gjozia Njerëzit e kibrit Dhe këmguljes Dhe atat së të polemizojnë me kader Kader u kanë me boqët gjuna Kader u kanë unë e mësë më kanë Në ketë kajrë dhe ketë mirësi Thot, ata do t'jen me hojën e tyre Dhe u dhejëci në tyre në zjarën me iblisi Qëka rëziku dhe zonë? Ata njëri ju kërë e din sa Allah është më të kebir e kebir Nuk del në ushtrin e iblisit Allah në arujt dhe në pastov zemë E se besindarë i zhgudzon me kaldu kibër Asnë i rast Qëka dhe ti përnë ka një me gjëzije? Thot, a i cili i banë në kibër Qëka, është me iblisin Sa Allah e sa nukë i është bin kibri ajës, ta Allah u të barek ju e tala. Pas e thët i bën kajim, e kam dërgjuar hoqën tonë sheikhëll islam, sheikhëll islam bën të imi, rahim e holladu këdhan, et tekeb buru sharrum min e shirki. Shko kjo është regull e madhë, du të kuptu e në ka kandin e vetë. Thot, këdhan i bën të imi, rahim e holladu, thot, mendje madhësia, të mbajturit madh, me të madhë, me shirët dy shkat lartë, Argument Këtë dhëmë Fë inë al-mutakabbir Jatekebberu an-ibadatillahi ta'ala Wal-mushriku ja'budullaha Shkëtë që farë Kjo është fiqhu I, -i holsira Sëtë posë ulemave nuk isha asë kush Thotë Shekhe Kusamë të mje Pëse kibri majke se shirku Të njerëzit shirku Të muslimandë është Gjeja me shumëtume Dhe egziston një zonë Shumë me shumëtume Cëla është ajo Thotë Me ndje madhe ngritët që mos të adhuron fara Allahun gjellëvala ndërsa më shriku e adhuron Allahun dhe dikant tjetër pa më të kebi e dikka ma në vezër kushim arabët e vjetër e kanë njoftë Allahun po, e kanë madhru Allahun ndisa prej gjërave po ndë Allahun gjithë atë nëse ty i pitë kush ju ka kriju juve nëse ty i pitë kush ju ka kriju qi edhe to kënë thojnë Allahun kush madhrim e kanë madhru Ibrahimin a.s.s. Onaj niprajorovica e kanë gëndrstu Muhamedi Sami kanë thon, a jeti me Ibrahim ta alejsalatu vesselam. Ro kan me disa madrime, ata kanë bop pak ibadet dhe pak kibor. E shir. Ndërsa shumë prej njerëzve tjerë se janë kon mendje mal, ata kanë refuzuar hiç. And Allahu xhelai kanë ndo kategori njerëz më të sherrit gabru, më te kibirin. Do çejul sam te mie, ndërsa i vujtari e adhuron Allahun, ata do i kan ti atë. Qërë jam majkesh në zë? Qërë jam majkesh? Njërë një cili thotë A në shqe i kusham të imi e thotë Me dhebi filozofë për majket Sa me dhebi krishterë dhe Se krishterë e madhrojnë pengamberi Pengamber, pita adem a.s. Ata kanë ngellë të Muhammed a.s. Jehudit i madhrojnë pengamber Ata kanë ngellë të Isajlët e, e Muhammed a.s. Nërsa ateisa që ka thonë? E hey, që kërkam? Filozofat e sosën që ka dojnë, këto sistemi së e janë laik dhe sekular, që ka dojnë, heq me kërkanë, heq, asë pengamber as pengam Muhammed Samas, is, isajn, asë muzajn, heq kërkanë, cili o më i keq? Në, tani, kur vim të islami Muhammed tjetër, por nësi i banë këto, cili delë më i keq? Ajë cili thotë pengamber duhet mu madhrua, cili është ma afor? Êshtë ajë cili thotë se pengamber duhet me... Mohu madru. Pasajka por meni bon kaj me Jogina do tishmangu me xojna. Ka përmend se shumë ajete se dallahu xhela ka bë, e ka thuj xhenemin, vendi mu te ke birinjve. Vendi i zot bojn me nidhsi. Qose e kan sfidue emrin Allahu te bareke ve taala al kabeer. Pasaj thot, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr. Qadan ali salatu wassalam nuk hin jannata i cili ne zemra ti ka nje tharmi. El Kebir. Pse ka bo deni këtë dërëzë se ja sfidon emrin Allahut El Kebir. Ni thërmi el mithqal. O i djajë, got is special hiç. Nëse e çet në vage, andaj rapti thonë mithqal se nëse e çet në vage, me mot step shënë kurjon. Ase vogen është ka thane Ali sallallahu aleyhi ve sellem me pauzin zeymor, sunhen jemlat, qandon dyëtar, sunhen me tart, derisa të, të pastrohojë. Ka thënë aditë tjetër pengamberi sallallahu aleyhi sallem El kiburu bataru l'hak Kibri është bataru l'hak Me emohud vërtetën Me eshmang vërtetën Wa gham sun nasi dhe me i shkel njerëzit Me i shkel njerëzit Andoj pengamberi sallallahu aleyhi sallem Një prej aditëve ka thënë La ju athibu bin nari illa rabbu nari Një prej mesajtës e diskutojnë të ulematë Kanë thonë djetarët, alejohët Prisi mi djek Zulumqartë me zjarë Kanë thonë alejë salatë salam Nuk djek me zjarë pos Zotizjarë Kanë nërë të Aliju, radijallahu gandisa njerëz Dhe i kanë thonë, ente hua Ti e ajë Të thonë, ti e allahu Hasha vë kella Aliju atë shumë nërvozu Dhe atë shumë hidhrua I ka kallë disa ende, i de, e, Qelë disa endeqe dhe i ka i ka ekzekutuar me, me zjarr kur kanë shkuar ta bulojnë Abbas radiallahu an i kanë thonë çka do për veprën e Aliut çka ka thonë la yuadhibu bin-nari illa ala illa rabbun-nar ka thonë a nuk e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se nuk donon me zjarr pos zoti zjarr ka thonë a dosh me bav po ka thonë po a dhash me bav çish ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kuptimin ekzekutimi i cili është i njohur jo me zjarr Ka thënë Alehi Salatës Selam Kiber, që ka do më thënë Me mohu dëvërtejtën E para që tunë dëvërtejtën Që ka hi? Allahu gjele gjele E para për e dëvërtejtë që ka hi? Allahu gjele Dhe tjetra, ka thënë Pjesa tjetër e Kiberit është me i shkel Njerëzit Pas e do di pënkaj me gjëzije Ka thënë Allahu gjele u në surën Nisa Ajeti 4.8 Allahu nuk e falë kur Që ti bat shirkë ati Që thënë tembihëm ala ennehu la jaghfirul kibora alledhi hua a dhamu minë shirk kush donë mjë këthi me deri gjusë salikin vëllimi dyt faqe 314 kaptina kaptina modestis shkodhe zë shumë në nënësi këta me këptu Allah u gjithë dhe të Kur'an Allah u nuk e fal kur mjë u bëshirka tina mirë, qka dhe shkodhe Allah u e ka pru këta jetë Për me theksu një mesejle alamat madhës e kjo Cile është ajo? Ala emnehu lajet këfirul kibër Kjo është argument saj Alama për para se falë kibërin Për nësë allahu se falë shirkul A në dhije që shirkul shpesh herë Mune mu bo pa perceptim për njërin A kibëri a mune mu bo pa perceptim? A koni njëri që e mam vetën me të madhë Që dhva ba s'pedi që e mdu mojt me të madhë S'pedi? Unë nigeri mot më i madh dhe më thon, ej, zvan më mëo çështu, po spedijunë, smulën se ti vendien, më vështirë. Çka do të bën këy me Jezusin? E ka pru Allahu kët ajet, por më argumentu se kibrin se fal, edhe më përparsorë. El ladhi huwa adhamu min ash-shirk, i cili është më i madh se shirku. Pastaj ka pru një kapitin tjetër, i cili shoqëronte na këtu dona me, më dan. Ka thënë, dhe prej emrit Allahu xhallahu al-kebir, cili është at-tawad. Gjurma e emrit Allah të mu të kebir është që robi mu ul Te wadu, a qëka të më than Mushtri Pastaj është përdorë për modesti Pastaj djetarët e kanë definu menet venin tan Menet venin tan Kue ka robi venet Andoj Muhammed i Mnuasi, njënë i Britabinve E pa djallin e vetë duke u lasdruë Ese kjo ishte pak si Menam dhe ishte një guvernator Atër e pa djallin e vetë u lasdru Dhe të u lasdru dhe të u lasdru dhe të u, u krenuë edhe nalë i tha nalu një po disa njërës pak me pos di kanë me autoritet një ofshëm mos flutuarolaj qka i tha tha hec pak tha e di se në nëntane kam ble me pare robre shukane kam ble me pare ka thënë po ka thënë dhe e di se baba jot ka dalë ka vendi urinës pra une kam lind pre vendit ku dalë urina ka e gjetët e ti mu mojt me të madhë pro baba jot pika ka ka përqi Nën ton e kam bler më parë, ti ke dolpi neve dyve, ku e pa vetë ti më majt më të madh. Ënda do të zë njerëz, njerëzit duhet të më kujtu këto shpeshsa, kur ti mëosh dikujt më të madh, ka e morë. Çka po të bën ti i Zotit me një mosisi, as i sen. Ënda do të bën këy me dëzije, për gjurmë vetë emrit Allahu el Kebir është at-tawadu, muhul, u mu parol. Me kanë njeriu nën në opositën e tij. Pastaj Ka pormën se të mbahet urit në pozitën e duhur është në tri ndri shkollë. Shkolla e parë është me ukon modest me fe. Mukon modest me fe, ndërsa modestia me fe e cila është ti thathsia me ver, ka thënë hu al inqiyadu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal istislamu lahu wal id'anu wadhalika bi thalathati ashya'. Ka thënë me çën modest. Po ti shmë realizo që tje ke besu im në Allahu elmu të kebir sa për njëzën thëjnë Allahu Ekber të mam të asosë namazin e, e thënë qëta shëka thëmë na, këtë komplet dhe zë thënjë. thëjnë namaz Allahu Ekber pasaj të mam dalmi për namazit sa shpeshe thëjnë këtë kët, kët aktë madhë shka jë dorëzojnë Allahu të barë këtë tala thëtë i bënkaj me gjëzije kuptimi i modestis kërshifes është mi unë nështru tërë asaj me dhe sënën kohar për ingamberi, sallallahu a sellem. Më udërzu para ti, ha, dhe mos mi rezistu. Pas e ka thonë, kjo bëhat me tri gjëra, kjo bëhat me tri gjëra. E para, ka thonë, en la ju ari dha shej, em mimma gja e bihi, bishej imi në muaradhatil arbaati sërjeti fil ale. Kjo pjesë është shumë rënsishme. E na kemi përmenë, se... Pjesët se ti ka përshpjegu i bënkaj me gjëzirë në metërë i gjëzë alikin Logaritën a i ka Pjesa më, më pasërë dhe më ciltër dhe shpjegimeve Shikotani këtë shpjegime është Për i gjërave më interesantës që e ka prushe i këllë islam I bënkaj me gjëzirë Thot, pika e par Që njeriu e ka dërzu vetën para allohu të barek e vëtë ala Para emrave të ti Sido mos para emrit allohu gjelë elmute kebir është që mos ta vendos në Dicka që ka artë për nga mberi A.S. me ta Me katër gjërat Me të sëtë është provu dunjaja Tho t'i përnë kajimi Ishtë, katër gjërat Kejtë dunjaja në belar Në që të katër Me që të katër i kanë dal kërshi për nga mberi Cilat janë të katër gjërat Ro janë katër shkenca Këtë janë bë shkenca më vond Të cilat i kanë përdor Njerëzit gjatë të historis Për mi dal kërshi Pengan bërëve A dhjetë rëziku mi dalë, karë që i pengan bërëve Dhjetë rëziku mi dalë, karë që i pengan bërëve Cilat janë ato dhe zërëve E serjetu fil alem Këto qarkullojnë ndamartë e dunjajës Ka thanë, e para Bil maakul Me logik E dyta Bil kjas Me kjas, analogik E treta Vë dhok me shië E katërta, ësë si jasë me politikë Dhe zëtë, nuk bindët njeri kërshia Allahut Dheri sa së të katërgjëra t'i ekzekutoj e brenda vetës, t'i largoh e komplet Një me e gzistu, nivellin më dvogëll Në qatë nivel kam i rezistu për nga mberi sallës e mbë A rezistencën taj për nësëm e rezikon me ingjenem? E para, ka dhënë, e para është bilmakul Dhe kjo është më e lartak Dhe kjo më e madhe, dhe Sheikh Usamdemi ka një libër të madh, Daru Taarud bayna al-aqli wal-naql. Ai ka një libër shmangë konfliktit mes logjikës dhe Kur'anit. Do të vëllim me libr, e cila një prej librave më Mie, të mëdha e Sheikh Usamdemi, të cilë ka thujt ibn ibn Qayimi, kjo deti. Nëse do më pa detin fleta e shekët libër të madh. Çka ka shkruajt këtë libër? I ka shmang kreta mundsi çka i shkon njerit mendje, se çka vjen ndesh me pejgamberin sallallahu alajhi. Që morë një njëri me që me thonë, prit, se unë e kam qësi inteligentë, që, qësi, qësi të menduar, e kam gjithë që me samë qëtu, ka ka bua. A kam mundë zi? Shka dërë? E para lbil ma'kul. Fal e uvalu e para, ku, ku është kjo? Të është mos kolëmin hava. Ku është që i rezistoh me samë me logik? Thot, lil mun harifine, ehlil kibri min e lmutakellimin. Alledhine aradu nususel wahji Bima akulatihim u lfasida Wa kalu I dha te aradha l'aklu wa n'naklu Kaddemna l'akle wa azelna n'nakl Ima azle të fujidhin Wa imma azle të uili E para Dhe me këta e përfundojnë Nga se tash tema në qënë tem pas teme Thot e para Me logik Kush i ka kundërsu për nga më bërt Thot Njerëzit me ndjem dhej Të cilet një fënsim Mu të kellimin Zatë mirë me logikë Të cilët kanë vendos në konflikt Kur'anin dhe hadithin Dhe ato gjërat e sa të ato i quim logik Dhe kanë thanë kështu Nëse vjenë ndesh Kur'ani me logikën ton Na japna përparsi logikës E qka i bojna Kur'anit Ka thonë ose e thojna Allahu A'lem Ose e thojna Ha Të ujnë Qësht me e kuptu vëzër? Për njërëzë i bërshemull shumica për njërëzëve Deklarohen në emrin e petëkut të islamit Qësht e kundërsojnë për nga mërën sëselle? Se thot se kap logika Allah e thot ka dhënë logik Apo? Tani këtu vëzër e ozonë rë në rëzikshme se dikush Tani e kupton se e po ju po folni kundër logikës dhe me këtë mu po përdo Apo? Po? Jo! Ti ma e mendir Por dore e mendir Por dore fikrin të menduar Kur të vjen aty që ka thon pejgamber sa diçka. Ë e ke vurtë duk, ka thon pejgamber sa çështoj. O sa Allahu jelala, ka thon çështoj. Dhe logjika jote se ka, çka më bota tani? Tani vjen emri Allahut el-mutakabbir. A po logjikën tonë ti kemë hedha jetën? A pse ti s'ta kop ke mëjuaj hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? E pejgamberi alaihi sallam shum shpes ka thon lajme, te sa logjika thot ç'di më shqego valla. Për shembull, ka thon sallallahu alaihi wasallam Adan Ali sallallahu alaihi wasalam, njëri prej njerëzve marrët ka hip lop. Tuaj me lopën, ka dash me bokali. I ka fol lopa dhe ka thon, o tinjeri, Allahs nuk e ka kriju për kët punë. Unë jam për me lavdë tokën. Kjo dihet s'aj sahi Buhari. Sahih Buhari. Ka për njerëz të thotë, janë di të thjet mirë me me me kelam, një grup të njohur, thon, jo. Këtë hadith po e mësoj Nuk e ka pasë bashkë buk falisht që shto Nështë të mes mëna që ka fëllopa për një më E që që ka pasë? Apo Por shemo, Abdurrahman el Muallimi Njërën për djetarët mëdojtë muslimanët jemenit Ka thonë mërës këta dhith Si dush me kuptuhe Edhe, supozoje Je gjallë me pingamberin së sëllëm Je gjallë me pingamberin sëllëm Aja është gjallë edhe aja thotë Në meslis, oju njërës para juve Ka pasë një Po, i e subjana sallallahu. Po, ti ç'i thojt ato nam, as e ke për challenge-u shtu. Edhe tamam, pejgamberi sallallahu tamam, tek e ke kuptuar. Un po them, ka fol lopa, ka shluzo, ka fol. Kimi thon, jo, shikoj se logjikisht kjo nuk e ka. A kishin luftë me pejgamberin apo jo? A, a kupton në skenë? Tash pejgamberi më thotë ç'ket fjalë. Për shembull, pejgamberi alayhi sallallahu selam, kur e ja kanë ndru, pejgamberi sa kur ka më të hudh be ka pas nit trum. Trungë pahumës Dhe pas tajt njërë për sahabë e ka dhënë janë Shërët da unë du me të ndresh një mimë berë Dhe e ka po me shkalla po Dhe kër e kalonë trungën, trungën trungu ka kajt Thojë sahabët e kena ni të kajt Tani veze, këto shka janë E, thot, jo mu zë bërë një budalë Sa komë për një me ajo Qishë u konë? Hajte dhe në kone për inga meri se vësele Veze, për flasin për këto shka thujnë Po, hadith Po këtë është ka dhënë, po aditë, nësa i Bukhari Kakajtë, thua që kakajtë, ajo E që ishë, thotë sahabja, vallaj, nukunaj, trungu Deri se e ka mërë e kachaf për nga mberi se dhe se le Të është pe mësëm, kanë e kachaf, trungun E që shqibjeti kakajtë trungu Me logik, a kanë trungu dhe zë me logik Të është njëni me thonë neve, e një të që ty Së për ilustrimë, një drungë kajke Normal në Mirë, nëse është që ki forë që si i pengamberi, a.s.a. E që ko zonë a rëzikshme? Andaj djetarë kanë që të libra, kanë tonë, dush me e pranu që i ka forë. Dush me e pranu që i ka forë. Se dhe e zërë, nga se ty zgudzonë për mos kuptimin tanë me he fjallën e pengamberit, a.s.a. Pastaj, nëse si kur gjë dosend i shkuptu me akëll, me mendje, që kështë pasë nevojë uh, shpallëja, andaj shkullu i samë të mi një prej demantave kër ja banë qenë njerëz, ti universitar, më treziksh vetë që ekzistojnë. Ka thënë ju çaq shumë keni shkuar lart, saqë sipas juve rezultatet rrezhme janë. Mami rhijt bosh me kish pas shpallje. Do të them, këta janë jasht kuptohet, jasht kuptohet, jasht kuptohet. Çillë është malë, lazer. Ish bosh më qon, su nuk e kupton vet. Do pse më aprudi shpalljen, e cila ende shtetson mua, të çdohet me gjet gani, kanë, kanë te uin. A ne kanon dietarat se Për e kibrit dhe mos modestis Më Allah unë gjelluar në cila është vëzër Thati për në kajme të gjozije Me thonë, s'ma rok me nga muë Apo Këti në vëzër si si au rok ke me nga Milat durët 5 herë dit Apo Ta shka përdojnë, po bënë për të meqem Lani durët Lani durët Edhe më, më bani pasë të tijë Bani Kushka me mën, Fatkecish Fatkecish kjo një pre fatkecish më të mdoja Njërë të palanë Më na kalzo Lana. Sa pritë me vite e jetojnë xhunub. Xhunub se kanë farsme me me me me moj gusull. E sa vetë nuk pordorin kur gjë, këtë me parfemo mohën ato vezër. Këtë me parfemo moh. Ndërsa bastrimi besimtar është hakikat. Nuk oj parfem është hakikat pastrim e kështu më Andohi, vizir, <të> me radhë. Andoj po, vezër, nëse diçka se ka logjika. Zë më dawn me hedh push fjalën e pejgamberit sasem. Ashan alaujin e zelalo. Allahu na lebron disa lajme, po mendja jon nuk e ka apo e qujesh pe kapni virus që s'u shifën syt, s'ka kurqush. O do të thonë do nuk, nuk di ka ka, ka ka dal. Apo thot ama ekziston apo e kanë bllokuar këtu nëjë. Andaj dozë nëse logjika nuk e kap një sen. Allahu është më i madh. Allahu është më i lartë se po logjikën tonë më ndryshojë sheriatin e tina. Apo s'ma ka. Shumë shumë njerëz do s'ma kap këtu li të Allahut, s'e kap truni. As këtu li të Allahut s'ma kap truni. Po mirë me mejtë për ti du të me lanë këtë ligjën Andaj njeri ju du të më kënë modest Me Allahun Gjeli Gjelaluhu Andaj i ka thonë pengamberi s.a.s. Që shmu në dhveshtimet pasu Allahus Më kapë ma, kap ma. Së të kapë, na i ratë e mërvesh, a të kapë a jo Thodim thod e në kajim El Gjauzije e dyta Qëla është velkijas E dyta është me kijas Qësh është me kijas dhe zërë Kijas është analogi Kijas i qka, shkurtin beshtë Ta ne nuk kemi përmi me shpegu djetale Kijas do me than Me mor një bazë Me mor si themel Pas thaj me shpegu gjera tjera Por qemi Djetarë thonë Sot bashkohër Pse droga haram Se e kena bo kijas Me disa hadithë Dhe disa gjera që i ka ndalua Allah Se beti pse e ka ndalua Por qemi alkoholin Ndytsijen Liksijen është se beti i damit E kena gjithë të kjo Pra është i leti i një Për shka këse i lejtë të është i njejë Dhe s'ka diçka e cila qëtë thawarik Ska kur gjatë që i ndonë Edhe kjo haram Edhe kjo është haram Mir Mir, po kjo a du të me vlejt gjithmon? Ja Andoj shekër u islam i bëhen Kajim e gjëvzia e ka një liber të shkuet tjetër E ka i lëmën më që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Ja kanë bruha ditën e pengamberi së sellem E këthon kada kada Në du, du më analizu një arë Me apostatot këtë komplet Por shimu dhe zë Na e dim se gjitho sen shka neve në jepot Por shimu Nësë i thonë adikujna Mëse pi alkoholin Se të banë dam Tho tama me kuptoj Se alkoholi për i me ka dam Alkoholi ka dam Në regu Mirë nësë i thua ati Nësë i thua ati Se Nësë ti I falë Pas qona mas, bereçet në malin tanga me pas bereçet. Ato të ta smarbash me. Ku dallimi vëllazër? Se e para kapet me me mendje. Për shembull, Allahu xhëlal por ta kuptu kët meselën. A ka na jetë në Kur'an ku Zoti Allahu xhëlala mos e pini urinën? Çka? Pse pse nuk ka thënë kështu? Pse nuk ka thënë? Sepse kjo dihet me natyrë. Apo edhe e neveritshme. Por atë çka tabiati e njev, Allahu xham nuk e nuk e pohon. E atë çka se njev, Allahu xhalli jap ia bronsi. Tani shumë gjëra vënë kur'an, kopën me men, kopën me men, ama qoftë ajo jo nuk kopën me men. Çka më bërmë po çm tavafit. Çish mbi kon tavafit. Me marë sot dush le të di. Vo diëtor para neve kanë lexuar dhe kanë sfiduar. Hajde shpjegojë tavafin çu shi bie. Në skicish me shpjegoj. Po se Allahu i ka dhënë silloj. Se përshimë, logika dhe e pse jo këne, po jo, e këne, po pse vetë, vetë, pse musilve? Shko këtë logikë dhe si. Mirë po sa njërë dhe vëzën e përmenën e megjeratën e tefsirit, sa bereqetje dhe sa mirësia është në qabën Allah të barë këvëtela. Andëvezër, prej asaj qëka është refuzur suneti për Nga Mberi sëllës ellëm, qëka është, është kjasi, analogia. Do vën disa njerëz, shumë thot, mate o vllah mate njerëz, mos e marti minjar bi ojshës, ç'është opinia. Apo shumë njerëz këtu, kjo është refuzojnë çrënitën e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, thot, mate Allah i ka dhënë fiqire, pse ti për këtë trunim pse ma? Apo, vëzer, këjo është zonë e rrezikshme. Nëse oj vërtetoni sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Logjika, krijozi, analogjia, shia, politika, nuk vlen kurse pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Gjasah Allah e ka bëu obligim, shkoni masi ti. Ti ki me mërë vashë, mësa nëjëna, a u konë hakë. Ti ki me mërë vashë. Nëse njëri ju, kur nuk e, smurë me studi ju të tërë. Se herë, di shka ka pjesët cila mungon. Vë thëllit, e trejta, ka disa njërës e cilët, i rezistojnë dhe vendosin konflikt mes fejës dhe shijës. Thot, i përnë kajinë e gjozije, thot, hadhalil mutë të kebirin, në lë munë harifinë, minë lë munë të sivinë. Th Për e të nëse kanë vendosë konflikt mes Allahut, shpaljës dhe e, tyne, cilë ashtë me ndjemë dhejtë të devijuar për e atyësët përkacohen në sufizëm dhe asketizëm. Këto me qka e rezistojë sunetin? Thotë, dush me shijua vla. Sejnët kanë shijë, thotë, i se marrë bashkët punë. Qion, dërvishet kërvetin, qka, qka, qka ti, qka shijon kërësilosh? I vota, ne vlanash ka thuan. Çka shijon fatisë marrëvesh, janë shihet që mban atë ty. Do të duket në pyumë. Do të në pyumë, më sot i pin njerëz. Theja jon mballaz e ka, nuk e ka shihen. Do të desani sot, a ka shiuti. Po, nuk ka shumë vepra në Islam, ti nuk mund ç'ç's po do më shupë. Pengan pe vera alay sallallahu alaihi ve sallam thotë, uh, tre gjëra janë për imanit. Dhe kanë ëmbëlsi Halaw Umulsi hadis Buhari me dasht dhe me urrej për Italloh Xhelalul, mu kaën Allahu dhe pejgamberi sa më i dashur te ai se diçka tjetër dhe me urrej mu kthe në kufor pasi që gahin, në islam sigurisht që urrej me hudh në jetë. Mirë, një ani më pas tash për shemb këtë hadith dhe thot pejgamberi sa më ka thonë, kush i ka shtotria e shiron në Umulsi ne i mole. O është doni kumon këtortata mos, tas me di. Ja këo me çështë tjetër. Apo tani vëzer Në në islam nuk e mojna që ka shije Po jo shije të njërzve e vendosin Qka ashtë sunet dhe qka ashtë e vërtet Pra ti shija jote, ata rok, ata ledzona i aparat ti shijes Nuk e vendosë sunetin për mësëm, në diskutim Andaj neve nuk gudzojnë me shijet e tona Por qimë, sa, sa prej gjerëve dhe zërë, neve në doku në të gërdit shme Apo? Neve në doku në të gërdit shme, në ditë për nga mberis e zëllëm Kukon me sahabe, khali të milu edhiti E ka pru një gjales, një kafës e që që që dëbë Dëbë është një gjales e qëla ingjason uh, Një loj e ka stilin, sigur e gërsi Mund të tash, shikoni atje në, në internet Dhe e ka në pru para për një gamberin së në sëlle Dhe për në sëram, nuk e ka hongër Edhe këtë loj të dëbit këtë lloj të crijes, gjallëses, e cila ka një lloj strukture sikur egërsi, po ajo është hallall. Për më shumë, i ka çudhur, u sahabët, shikoj. Je sti në lezojin pejgambëres. Minja, rohola harama është. U krimohet se do e kuptojmë se çka tha? Jo. Sosht haram. Thapo mus ma kaq çefi. Para mëno, pejam shi në vet nuk e gabosh erë jo. Shi në vet. Nuk e ka po shëriat, ka tha një hadhal Ka tha në po në nuk e du se Familiar të mi veni, veni, veni jem se ka hangur Johane Khali në e lidi, është rrit me qësi Gjera Andaj dhe zë, prej gjerave të sate kanë kundështu njërzit Dhe kanë sfidu e Eme në laut El Mutekebir është me, me e vendos konflikt Shëriatin me shijën tane mu, unë, unë e gërdit në Aki në po disë njërës dhe të pastroju o vla Rruju mirë Dhe se dhëtë më ka një pashë Shia jote nuk mojnë të fejë. Për nga në besëm ka tonë shloni mjekrat, shkurtoni mustaqit. Apo, janë i thotë, a më këshire duke më konë të temiz. Apo, kjo shia jote. Ke nuk o fejë, Allah u gjellonë. E kështu mëralë krasoni gjërat, sëtë ju i dini se së farë flasin. Njështë, e kadrë të dhe me këta por fundona, ka tonë lilmu të kebirine, elmu në harifine, minë el ullati, el umarai, el gja irine. I dhe që ndërmu sejashtë dhe nuk i kthehen tek hukmi e sharia e katërta ka thënë njerëz të cilët merren me udhësi dhe i kanë dorë pushtetin thotë ban qaimë xuzije të sa të janë zullumçar kur të vjen në desh sheria e allah me politika të tjera i japin përparësi politikave të tjera të kjo ka ndodhur çica si ka pas khilafat që nuk është rëndëpërtash Qysh si ka pas khila fedhez? Nëse njerëzit normal, munges, një uris, historis, me ndohi që bërshemull në kohët, jë, sikur në vitin, 200, 300, 400, 500, muslimatë vësikur në kohë në ebubekri. Nuk është ashtë tërë. Ebubekri o kanë idalu, më mërkattabi, otmani. Pise kanë isë, për te muahu jenë atanë. Nuk është ajo surës e neve e kriojna për muslimatë gjithmonë. Nuk është ajo surës e neve e krio Këtë qëka i ka thamë përbërësi? I ka thamë përbërësi politikës vetë para shiratë. Thëti përnë kaj me gjëzije. Prej njerëzve që setë nuk i kanë nështru Allah o që i shduhet. Cila është? është ata së të kanë pushtet. Atyre dhe zë kur tjo vejnë e diçka që së shkonë për stati, mi thonë ka thënë Allah i pengamë e sëmë, ajo është gjeja majë në vërriqë me që ka egzistën të ata. Thëtë un Andaj ka në njëse transmitimin nga Aliju radiallahu hanë Kuri kanë folë Dhe përmenu hadinë që kanë transmituj më më Ahmedi Pe i kanë verë i së jam i ardhë një gruja dhe Kure pa, pe i kanë samë u tut Dhe ju dridhën faqët Qka i ta venë samë, hau i një sam, Re, re, ratë, mësu tut Se unë nuk jam bret Nuk jam më të kebë, nuk jam me një ma Tha, Unë jam një, një njëri cili nana e vetë ka angër Ha, buk me mujt nëjte Andaj ka, an, ka Alihu, në njëse transmitimin nga Aliju radiallahu hanë Mosunfolni, si mundonë në mbrë. Ka thanu në emrin e Rabbi Allahu xhelelal. Unë jam në emrin e Allahut te bareke ve taala. Andaj këta njerëz që i japim pasi, kjo nëse do të dikush, mirë, kjo po vlen ka para sa të mlodh, apo jovezë këto vlen çdo kush i cili ka pushtet mbi në dikan. Nëse ti burgjemo deki, iji evlatki, kimu shtet mbi ta. Nuk guxon timi dhon për barsi tegavet tua, vetë se ke pushtet. Po çka ka thot Allahu xhelelala? Çka ka thot pejgamberi s.a.w.? Nëse e di se Allahu ka xhikuar favor të vladit, do të më thonë mirë pasqe. Ju më thonë më atë, atë që më thona, çarrokit më thona, çarrokit kimë thon. Sepse kanë xhikuar me xhovedeva i cili është më i madh, sekret el mutakaddib. Ata mund të mos i hip politikave tua përbarsi, e as administratorave tua, por jepi përbarsi që ka thon Allahu te barekeu. Tanë ngase do të vish ndesh me atë çka Allahu xhëlal dhe xelali ka thut. Vetën e ti elmu të kebir Këtu dheze kam përmejnë djetarët dhe shumë për e gjerëve të ndryshme sërat, I kam përmejnë djetarët në emnë allahu të barë e kjovëtala Elmu të kebir Ndërsa për i gjurën më të mojët se në kam përmejnë djetarët Oshtë njëriju me nejtë modest Dhe me nejtë i thjesht Për para allahu të barë e kjovëtala Dhe për para allahu të barë e kjovëtala Dhe për para allahu të barë e kjovëtala Rabbe tediina li isme Allahu Jellalul cha Zoti on te bareke we taala namunson mukon fillimisht modest ne zemrat tona pastaj ne shpirtrat tona pastaj ne djymtyrdet tona elusme Allahu te bareke we taala cha Allahu Jellalul namunson me pojetue zo emert Allahu te bareke we taala me jetunen hienatura elusme Allahu te bareke we taala cha Allahu Jellalul na i largon kto belat sa ti kan kapluen njerzimin elusme Allahu te bareke we taala cha Zoti on Jellalat naruan nga çdo semundje ti ruan muslimanat aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fa-staghfir و هو انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين